Mă lepăd. Autor Gabi Șuster Plouă tâmpit, plouă, plouă tâmpit De s-a ascuns iubitul în poem Iubitul Începe și se termină aleator Mă uit vindicativ Promit să nu se mai întâmple Mă lepăd de toate pornirile Ca păsările migratoare Spre țările calde. Și câte și mai câte. După care dorm, și dimineața vine altfel. Cerdac curând, RÂNDUNELE Autor Gabi Schuster. Cerdacul, pardosit galben, strecurându-se repede, rupe lumina printre stâlpii înmuiați în var. Păsări bifurcate, albe, negre, lasă prada să crească, în puii țintuiți, gureși, la tavan. Și copilăria, cu burta plină de caise verzi, cu pulpele în colbul secetei, și vecina sașie, pentru că cea din stânga are un ochi negru și unul albastru. Sâmburii pepenilor scuipați în brazdă printre dinții de lapte ai nepoților bunicului de 104 ani a adormit definitiv pe bancă. Bujorii, mărarul, petuniile, reginele nopții, busuiocul, cimbrul, pietricelele. Țăranca cu foile negre urcă să-ncuie celaru sau să deschide geamul în casa cea bună, unde nu stă nimeni. Lectura Moia Martin